Seit zwölf, Kassett, sechs, Hemmscher. Hanke hat da rausgeglitscht ihre Achsel von seiner Hand. »Guck nicht auf mir«, hat sie geschrieben hysterisch und verstellt mit beiden Händen den Beuchhähren, wie sie wollten, weil sie schützen verschlecht, was droht ihm. »Geh weg von mir, ich verlang gar nichts von dir, gar nichts!« Nach meinen Autorachmunes herumgenommen auf der weinende Krachanke auf der unbewusst zünniger, nahrischer Kahnke, und anstatt Seichu, Logik, hat sie gut drehen. Nu, schweig, nahrale, hat er sie getreist. Nu, ich will dich nicht nötigen, zu gehen gegen dein Willen. Willst du, mein Kind, hab, aber ich weine nicht. Es passt nicht für unseren Mensch. Kahnke hat nicht aufgehört klopfen. Ihr ganz ungebittert Herz ist sich zu gangen in der späteren Nacht. Rechter sei auf mir, hat sie gejummert, als ich auf dich getreut gegangen wohne mit dir, ohne Chassene, bist du gerecht. Ich habe es früher gedacht wissen. Nach mir ist vergläubt geworden, während ich der Weiber schreit. Hanke, beleidigst mir, hat er ihr Vorwurf gemacht. Was hat sie tun, mein proletarisches Gewissen, mit Jo Chassene zu Nisch Chassene? Hanke ist geblieben bei ihrs. Zu so wuss darfst du mich jetzt, hat sie gebetet. Als kein Weib bin ich dir nicht, auf wille dein Numen habe ich nicht. Jetzt wirst du mich losen mit meinen Körper für Menschen, am Mittwoch auf mir. Nach mir ist schon ein Reuss von Geduld. Wuss, wuss, nur als solches hat er nicht erwartet, von Kranken zu hören. Er hat sich gefühlt beleidigt von ihrer Narreite, als bei ihm hat er wert, ob es eine Narreite zur Armonie in seinem Leben ist. Er hat sie umgesiedelt, bittere, scharfe Wärter ihr gesucht, ausgelacht, ihren Nahrigkeit und Unbewusstsein. Lass mich schlafen, hat er bei vollem Haar. Ich bin mit von Arbeit und nach ihm laufen. Franke hat nicht gewollt schlafen, sie hat gewollt reden. Nach mir hat sie gesagt, ich will, sollst du er reingehen mit mir, zu meiner Ruhe in den Kassen holen. Ich will, mein Kind soll holen mit Taten. Nachmann hat sich aufgesetzt im Bett, aufgeschockt aus euer Seins. Das kranke Euer von der Machume hat sich zu überzeugen. Zu er hat gut gehört, wo sein Weib hat gesucht und sie umgekickt, lang und scharf und durchdringlich. Anstatt Kaas hat er mich gleich darum genommen. Er, Nachmann, der Bekämpfer von Religie, der Säune für jeden Klerakalism, wo es dient dem Kapital gegen die Arbeit der Ehr, wo schickt Pech und Schwebel gegen der verschimmelter alten Welt, so gehen nehmen ab Ruche bei Marue, zu können wohnen und bringen Kinder auf der Welt mit der Frau, wo sein Herz hat begehrt. Und wer verlangt es von ihm? Hamke, sein Hamke, wo es erst mit ätlerer Jürzerik auf Demonstraties mit ihm zusammengegangen, habe er Daniels Redes und Diskurses geschlingen, Schamke hat in ihr Zehn nachmes Pohnen nicht gesehen. Mitreihung? In der Bläue Eugen hat sie gerade in der Nacht erzählt wegen den Kinderweigerlern, die sich die Chabatessiere gekauft haben, nach seiner ersten Kempit. Wegen den Männerseieren, die gehen mit seinen Schabessengurten, fährende Kinderweigerlern. Wegen guten Leiben, die sie anderen haben, Stüben, Mayburg, haben wir vorne noch viele. Alles davon, weil sie haben gehört, das Zeichel nicht geglaubt, Vater hat seine. Sie hat geglaubt, in Nahrigkeiten sich gehalten, gemeint, als alles, was man schreibt, in der Birchler ist teures Lockschen. Jetzt ist ein Mitswörf hier, und Kerbe wird sie herumgehen auf der Welt, verstoßen von jedem, von Kräuven und Chawates, lachen wird man von ihr. Nachmann hat nicht mehr gehört, kein Kass auf ihr, noch auch Mönes, wie man hat Mitleid, so ein Blinden, was geht in der Gruppe, wie mir fehlt mit der Nicht-Klugung, wo es redet, Unsinn. Ihre Reit wegen Rabunen, Kinderwegerler, Grammophonen, Naches, Karpverkreuwen und all andere seinen Gewinn für ihn zu narrisch, zu wild, mit so seinen Kastelhof. Bleus bei Teuren können wir sein. Redet wie ein Jente, hat er ihr gesagt. Und das ist ein Gewesene Chavate. Chavadanil, das ist ein Schielang. Ich habe in der Reit dem Chavadanil geschrien historisch. Nachmen hat er verhalten das Mal mit der Hand, wie ein er Frümmer jied, wo es los nicht lästern Gott im Himmel. Chanker hat er gewohnt. Chanker hat nicht oft gehört zu schreien. Chava Daniel hat wohl in Sinnen sein weib, hat sie gerettet. A Dame ist sie, ausgeputzt wie ein Pritzete. Ich habe sie gesehen. Bei der Hand haben sie sich geführt. Er hat mir ein Willen nicht geändert, wenn ich habe zu ihm geschockt mit dem Kopf. Es hat ihm nicht gepasst zu so entfern, als ein er Schlepperchen. Nach mir hat sich haste Käus getreten mit dem Puhn zu der Wand und nicht übergedeckt sich über den Kopf mit der Hurekir Zellnerische Koldere, wo es er hat mitgebrannt von dem Komme. Aber ihn ist zu hören, die schlechte Reit gegen sein Kaffer, der Niel. Kramke hat geweint in der stillen Nacht. Ihr Schutten auf der ungeblasenen Wand hat gezittert beim Triebenschein von Nachtlampen. Kapitel 30 Wiffuch, aber Daniel hat nicht gearbeitet, um zwischen dem feindlichen Lager Salkins Partei hat er es alles nicht ergreicht. Emmes, mit seinen Reden und Lösungen, mit seinen ausstreckten Hand zum Misrach und überholt mit seinen Deputatenarbeit in Sein, hat er große Lacher gemacht in Salkins Festung. Aber die ganze Festung zu brechen, hat er nicht gekannt. Kotscha pflegten der Rede seiner auslachenden Gegner, häusig machen von sich, also kurz etliche Intelligentlach und Parteioffizialen ist keiner bei sich geblieben, als alle MSU-Proletarier haben verlassen ihre kontrrevolutionäre Reihen und er rüber zu ihm, zu der MSU-Vorsteher von Arbeiterklasse. Auch viele, kein Deputat, haben jenen nicht gekannt durchführen. Kotscha haben gehad die Polizei auf seiner Seite. hat Chava Daniel gewusst, ganz gut bei sich, also sie ist weit nicht so in der Lage. Hübsche Massen haben noch gehalten sich in Salkins Lager. Und nicht nur intelligentlich, nur täglich haben sie Arbeiter. Überhäupt sind die professionellen Vereine gelegen in der Hand von Salkins Lager. Damit, wo sie kontrollierte Vereine haben, haben sie gehaute Arbeiter in der Hand. Und Chava Daniel hat getan alles in der Welt, zu zerbrechenden Vereinen von Kegnerischen Zeit. Er hat es getan, durch heißen seinen Menschen unherzende Arbeiter zu streiten. Aber Daniel hat geholfen von streiten. Erstens haben es Salkens Leute nicht gewollt. Sie haben gehalten, aber es ist nicht die Zeit darauf. Ob Salken hat es nicht gewollt, hat es Chavadanil ja gewollt. Es ist allemal gut, ein einzigreichendes Säunen der Gedäurem in Unzutun im Zures. Damit schwacht man ihm ab. Zweitens hat Herr Waddenil gewollt, es soll sein unruhig im Land. Es ist nicht gut, wenn man las die Masse beim Nüche dremmeln in seiner Verglübertkeit. Von Gornestuhen wären die Masse und Feuil aufgestanden. So lassen sich ein reinen, kleinlichem Stuh bleiben und vergessen den Kampf. Wenn er warm sitzt, dann schreien meint er, es als es es kann besser ist nist du. Die Aufgabe von einer Revolutionär ist er ruhig zu drehen in Form von grein, eufas nehmen, als da keine später, um mit da zurück besser dort, wo sich zur besetzt. Durch streiken wird geschriebene Zeitungen, Arbeiterhaltnob, Versammlungen, Polizei mächtiger rein. Es kommt zu Geschlägen, zu Kämpfen, durch weg läuft das Blut bei der Arbeiter, reicht und die Jugend. verschafft die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit, weckt Hass, wenn du so gut für die Revoluzzi. Drittens hat er gehofft auf einen Sieg. Er muss die Vierer von den professionellen Vereinen von Salkins Lager erhalten, als sie sich nicht die Zeit verstreiten. Also wir darf warten auf bessere Zeiten. Aber, aber du, sagen sie ständig aus euch, Euch mit der Revolution heißen sie warten, Uplegen in der langen Bankerei. Sei gläubendisch in Keurig von Arbeiterklasse. Sei seine Industrie, wo sie redet einen den Wurm, er soll liegen nicht rein. Ich habe Daniel gläubt ja in Keurig von der Arbeiter. Sie darf nur kämpfen, verlangen, mit Keurigforderung sei es und sie wollen gewinnen. Die Wallerbaten werden sich erschrecken, wenn sie wollen da sein, die Einigkeit vom Proletariat. da so weiß es schön also wenn kenn sich mehrnisch spielen mit de arbeite sa so seien fosvara saire so leid die kapitalisten ham gart dort im misrach denn de arbeiter ham gewissen seier so keuer sie so wölln sich da schrecken noch geben und der mut wenn de siegerische arbeiter massenweiser weg von salkenslage von zane vereinen was halt mit de balbatem und a reber zu de reute dreinen die sorge von arbeiterklasse Und die Vereine wird sich Salkenspartei zerfallen wie ein Kurdenheisel. Sie wollen schon mehr keine Kontrolle auf die Arbeiter, kein Geld für die Partei. Nacket und Heul wollen sie bleiben, bloß mit seinem kontrerevolutionären Programm. Die Arbeiter wollen ein Rüberströmen zu ihm, zu Chava Daniel. Er ein Kölger größer wird damals sein Partei sein. Geld wird fließen in der Parteikasse, man wird keine größere Propaganda-Arbeiter weglegen, Zeitungen, Journalen und Proklamazis verspreiten. Und Chava Daniel hat gerufen seinen Menschen, euch zu herzen die Arbeiter in den Fabriken und Werkstätten, auch euch stellen kämpferische Revolutsies auf die Arbeiterversammlung gehen, zerbrechen die kägnerischen Nächsten, euch reißen sie von innen wenig, wecken Kasseider zum Hummel, zu Hass. Nur no Hass verspreit in Chavayrim, hat er gelernt seiner Menschen, durch die Schmiederei von der Revoluzi. In einem Artikel hat Nachman gekriegt ein Befehl von Chavadonil, euch zu heuben ein Streik zwischen den Bäckers. Nachman hat das Mal nicht gut benümmt der Reit von Lehre seinem, wem es befehlend seine Stände gewöhnt, verriebt ein Gesetz. Allein ein Bäcker hat er gut gewusst, wo es sich in seinem Fach gibt. Die große mechannische beckerreien haben mit jeden Tag mehr herausgetrieben der Handbeckers von seiner Arbeit. Keiner von Nachmitts Leid hat in Oti mechannische beckerreien nicht gearbeitet. Dort hat man kein Jüdische arbetar nicht zugenehmen. Er sagt von den beckerreien haben sich der Rippa herumgetreut Leidig gearbeitet amohl etleret taken vork amogornisch. Oyser die mechannische beckerreien wo seine gegangenen aufs Leben von den kleinen Bäckern hat die Macht sei geräutet. Man hat gewollt, von seinen Puterwehren von den jüdischen Bäckern alles röchern sei, kann die reine Katholiken so ein Backenbräut von der Hauptstadt. Ein bitterer Malchumme hat mein Gefühlt gegenseit. Die polische Zeit hat genommen sich zu lassen mit einer gewaltigen Tummel wegen jeder Fliegerle, wo sie einen Tummel gefunden haben, einer jüdischen Bräut, wegen jeder Stücke Strickel, wo es sich am Hof verweigert von Mehl und sich eingebacken sich mit Teig. Die Polizei hat oft gemacht, wie sie es in den Bäckereien, in den Kehlers, gehieter reinkert, getrappet sich zu Averis, Protokollen geschrieben, Strophen aufgelegt, die Ballbaten sind herumgegangen, das schlug eine Unruhige. Es ist gar nicht gewähnt, keine Zeit, was reichen in den Bäckereien, in den Kehlers von den jüdischen Häufen. Nachmen hat's probiert erklärn sein Lehre. Haver Daniel hat mit Ungeduld verworfen die schwarze Locken, was er dann neben Brunmarub gefallen und aufweg gemacht mit der scheiner Hand. Ich weiß, ich weiß, ich habe Nachmen auch drage er sucht, aber politisch ist es uns nötig. Mit der warmen, baratonn Stimme tut mit wenn er will iba zeigen. Hat der Nachmen eine sehr scheine werde. geschildert, wie groß und schön es wird sein, wenn die Speiser von der Stadt die Bäckers werden mit der Mühle ein Räuschenstreik und überlassen die reiche und mächtige Unspeise. Eine herrliche Demonstration wird sein, eine symbolische, die Speiser von der Welt werden weisen seine Käuern. Nachmittag hat die schöne Werte gehört, aber noch alles ist nicht begriffen. Aber Daniel hat die Mutter nicht dreist, um seine Hose überzureißen, seine Leere. Wir kennen bloß öfter und etwas in den jüdischen Bäckereien, die Arbeiter von den mechanischen Bäckereien, weil mit uns das reicht nicht der Reuss. Der Stutt wird hoben um genug Gebäcks von den mechanischen Bäckereien, bloß die jüdischen Arbeiter werden leiden. Aber Daniel hat gepäugt mit den Scheinen Finger auf den Tisch von ihm geduld. Hoxher hat gewusst, als Nachmittag sagt er es, hat er aber nicht gekannt vertrugen, wo es mit der Mund wegen jüdischen und goischen Arbeiter. Das kann man reden wegen jüdischen und goischen Arbeiter, aber sei, bei Salkenden in seine Leid, wie man steckt bis über den Kopf in Nationalism. In seinen Reihen ist es international. Man weiß nicht von Jid und Goi, nur von Proletariern und Kapitalisten soll es nachmitteln. Nachmann hat noch probiert, einmal aufzuklären, seine Lehre. Chava Daniel hat er gemurmelt. Es geht mir nicht in meine Stelle, nur in die Menschen. Sie können verlieren, sei er breit. Uns geht nicht in die Menschen, nur in der Revolution. In der Revolution, hat Chava Daniel gesagt. Also ich hat die Partei beschlossen, und ihr dürft alles für ihr beschlossen. Nachmann hat mich nicht gefragt, ob die Partei heißt also? Ob es ist nötig für die Sache, darf er nicht überfragen mehr. Nur ausführen, was man heißt. Nicht diskutieren ist die Aufgabe von einem Soldat, das gehört zu den Generalen, er soll nicht auch bloß folgen und nach mir nicht gefolgt. Mit einem eigenen Brennen, während früher gearbeitet wird, da er ja reinzuführen kann, aber der Niel und Sein, hat er jetzt gearbeitet zwischen den Bäckern, aufzuheben als Streit. Er hat agitiert, gerettet mit Feier, gekriegt sich mit den Leuten von Salkenslager, eine er reingetrugene Resolution auf der Versammlung, eine er rufgerissen gegnerische Versammlung. Ihm haben zugeholfen, seine Partei zu erweilen. Die Sympathiker, allein überzeugt, als er bei sich in seinen Affären zu nehmen, das Bräut von Meul hat er nicht aufgehört, rufen und agitieren für den Streik. Konterrevolutionärer, Verkäufte eine Schummes, Diener von der Ballabatten, hat nach mir geschrien zu den Keiner seinem. Nicht noch hat man sich geschluckt mit Reit, noch ruhig mit Fäusten. Nach mir hat nicht immer gehabt Klepp, zurückgegeben Klepp mit seiner ausgearbeiteten Hände, muskuliert vom Knäten in Teig. Nicht in aller Bäckerei, noch haben die Arbeiter geworfen die Arbeit, wie nach mir gewollt. In seiner Bäckerei hat man im täglichen Volk gehört seiner revolutionäre Reit, besser als der Reit von Salkensleit, wo es geheißen, bleiben beim Melken. Auch in vielen anderen Bäckereien hat er den Arbeiter abweggenommen Arbeit von den Öfens und Teigkastens. Aber in anderen Erden haben Salkensleit ausgeführt. Nachmitteln mit seinen Menschen haben sie Milchumme geführt mit jenen Leuten, gerufen sie als Streitbrecher, Verkäufer und Schummis, Ja ne haben nicht geschwegen vom Werter ist maner über zu Fäusten steckens nach mir mit seine Menschen seine befahrende Erde dem manot garbet du steigt von de Kastens raus geworfen nacht und gegossene mail weil badem hobem gejuckt vor der Polizei vermassert nachmen in ganzen nicht daheimgekommene Haus eus hieten sich nicht, nicht arretiert zu wären er hat nicht gegessen nicht getrunken nicht geschliffen. Hanke hat die Augen nicht ungesehen. Er hat nicht gehört, mit wo zu Hause zu kommen, der Freitags um Geld in Käschen. Noch heilige Wochen ist der Streit gebrochen geworden. Die Balabat haben reingenehm egoische Gesellen von den christlichen Vereinen. Nachdem er mit seinen Leuten gekommen ist, die Bäckerei und gerufen, die christlichen Chaffairem-Arbeiter zu werfen, die Arbeit, wie für Politiker passt, nicht zu sagen, kein Streitbrecher, Aber die christlichen Chabayre und Arbeiter haben nicht gewollt hören, den heißen Rufen von den jüdischen Revolutionären. Und als die Jiden haben probiert, mit, mit Gewalt zu vertreiben von den Eudens, haben sie ein Messers genommen und in Aros umgekommen. Drei Tup haben sie gewohnt, weil wir wollen bringen in unsere Leid, wird er kein Leid, nicht Aros. Du ist Polen, nicht Moskwa. Nach dem Leid sind ein Aros von der Arbeiter. zusammen mit sei, is sei er allein geblieben umbreut. Keiner von de Bäckels hat ihm nicht gelost mehr auf der Schwell. Mit der Trieb gemäht hat erst der Zeil, aber der Neil, aber der Neil hat er aufgescharrt die schwarze Locken über dem geschnitzten Steil und er war gemacht mit beide seiner Hand. Als man hakt der Wald, fauspeine hat er gesucht wie tum mit nur durchfall. Kapitel 31 Coach Konrad Lempitzki, der Chef von der Defensive, hat als Sachreklame gekriegt in der zeitigen Vereinigten Stutt von der Reutheker der Torung. Auch viele seien Porträte so oft gegeben geworden. Was das hat stark geholfen, seinen Unsinn, bei der mitteljährigen Operaktrice, wem es unheiliger als gewesen. Ist er nicht gewesen in keiner guten Stimmung. Er hat nicht ruhig getrinkt in seinen schwarzen Kaffee, jeden Nachmittag in der Theaterkaffee. Konrad Lempitzki hat gesucht auf Fang in der Hauptstadt, einen großen Hecht zu packen zwischen der Sonne von der Milchordnung. Erstens hat er schon lange einen großen Fang nicht gehabt. Er hat alles restiert, klein war, vor kleiner Arbeit. Lempitzki hat er mit sich nicht benügend. Er hat gedacht, ob es einen großen Fang zwischen den Reuten leidt, Er soll das Land so kochen mit ihm, den Beschützer von der Ordnung. Das wollte ihm gebracht, ich Prestige, ich eine Suffe in Gehalt. Und zweitens hat man von ihm gefordert, einen großen Reutenkorb. Im Schreinischen Land, in Misrach bei der Reute, hat man einen großen Beulischen Gallag arrestiert, einen Bischof allein, wo man hat ihn in einer Verschwörung gegen das Land beschuldigt. Alle die Regierungsleute und Versche, die Galogen, die Redaktoren von den Zeitigen, haben durchaus gewollt, ein Reis zu kriegen, den Bischof und den Herrn von der Reute Antichristen. Auch viele von Reuen hat man es gefordert. Und kein anderer Weg, wie er soll, ihm ein, ein Reis zu retten werden, ist nicht gewöhnt. Seit man soll ein reinkriegen, ein wichtiges Menschen von der Reute Leut, bei einem großen Verbrechen im Garten, er soll, als man so kennenlernen mit der Reute ein Neustausch. Aufgeben sei er Menschen und er rauskriegen der, der Pfarr, den Bischof. Das hat gehört zu Konrad Lempitzki und er ist stark versorgt, wegen dem, wie er so eine Sache herzufangen. Heute hat er gehört, in der Zwiesse, die Tausende von der Reute leid, es hat ihm der, der Mien nicht gefehlt, hat er aber gewusst, das als du seinen Altskleiner Fischler was der heutige Herrscher in Misrach wenn sich verseit dem Pelz nicht reiß gedarf da reinkriegen in nets hat man einen großen fisch a karpen gab aber aber die karpen gab haben sich nicht gelost reinkriegen in lampitzes nets bald von ernsten tog weil lampitzge hat sich da weil wegen dem bischof hat er sich aufgestellt als auf herbert daniel Kein Bessere und Wichtiger von ihm ist nicht gewähnt zwischen der heute Leid. Auch auf jener Seite über der Grenitz hat man von Chabadanil gehalten eine Welt. Konrad Lempitzki hat es gewiss von seinen Agenten und Provokatoren vor sehr der reingezeugen der Arbeit. Aber Arrestieren Chabadanil und Glattersoi hat kein Sinn nicht gehört. Erstens ist er gewähnt ein Deputat, unberührlich. Zweitens es beschuldigten ihn bleus in propagande hat kein wärtnis ghaat der faa hot er gekent kriegen bleus etlere jur gedarft hot mit zepack nehmen bei fetter arbeit beim lügen verrat auf groissen steige faa saach so wol das er sei mit gleicher rois gegeben das gericht wol dem der herrster stroff ausgeteilt eibige twische oder a fele deutschstroff mit der sao urteil wollten wir schon gekannt gehen zum Tisch mit den Schreinern von Misrach. Sie wollten gleich ausgebitten dem alten Galler vor dem verurteilten Chavadanil. Aber die Zürich ist gewesen, wo sie mir noch bei einer Fettstückarbeit nicht gekannt packen, dem Chavadanil. Nicht, der hat sich begegnet mit der heute Diplomaten studiert, nicht, nicht mit seiner Schalüche, mit dem Handelsvorsteher. Er ist auch viel nicht vorbeigegangen, die Gast für die russische Ambassade ist gestanden, Punkt also hat er ausgemitten alle Provokatoren, was Lempitzki hat dem Inter geschickt. Sie soll nicht mehr reinziehen in ein Stückchen Arbeit der Teufels der Schreine von Misrach. Er hat sie getrieben von sich, das schmeckt sei auf einmal von der Weidens und Konrad Lempitzki hat gebissen die Wunzen, seine Verzures, was er kann gurnisch machen mit jenem. Ein durchgetriebener Jiedlik hat er gekluckt sich, für seine Vertreuungsleid auf dem Chabadanil, ein ah, jüdisch Käpperle. Seendig, als auf dem gleichen Weg wird er jenem nicht nehmen, hat Lampitzke upgemacht, bei sich zu nehmen ihm mit Gewalt. Still, bei Schott sollte es auf Philippa der eigenen Leid seine, hat er gelost, der Reus riefen zu sich, dem Geschicksten zwischen allen Provokatoren seine und verschlossen sich mit ihm in der Kabinett. Skarbek, hat er es heute gesagt zum Eingeladenen. Ich habe eine Arbeit von dir, sehr eine große Arbeit. Skarbeck hat umgestellt auf Flampitzken seine große durchdringliche Augen. Er soll, als er viele der Chef und der Defensive hat einen Scheiß gehalten, seine Scharf gehabt und ein kleines Genümesuchen mit den Blicken in die Papiere auf den Tisch. Ein mittelgewichsiger, ein knochiger, mit eingefallenen Backen, mit scharfen Schnitten von der kurzen, verrissenen Nuss bis über die breiten Lippen, wo ständig sägen sie ein kleines Lülkerle mit einem rötlichen Puhnen, wo stummet, es damit sei, dass sie so etwas wie nur, wo sie so das Eimitzer ausgepatscht hat. Er hat Skarbek sehr ruhig und sehr groß ausgesehen, speziell neben dem repräsentantlichen schönen Mann Lempicki, mit de ois gezertelte Wonsen eber san geschnitzt perfektlich mol aber irgend hat der gatter selche scharfe durchdringlere as keiner hat so nicht gekennt Beistein wenn sie haben Emitzen gewollt durchnehmen auflem Pizz genommen saget tick besonders scharf in de Beiner immer reingedrinke Lemitz gehört sich da fehlt de unbegfaim und nun gebessert sich skarbe hat das ook herof ich vertog es nicht Skarbik hat verräuchert das Lülkerle, was hat sich ihm uroft verloschen und gemacht sich da mewatte. Was meint der Herr Schäf? hat er gefragt, umschuldig. Lempitzke hat gepäugt mit den Finger über den grünen Tisch. Sog noch Skarbik, hat er gefragt. Im polischen Militär hast du gedient. Gewiss, Herr Schäf, hat Skarbik gehnelt. In welchen Rang bist du gewöhnt? Anunterer Verzieher. Was bist du auch? Arroz gefleugen vom Militär? hat Lempitzke gewollt wissen. Skarbek hat nicht geändert. Lempitzke hat geschmeichelt. In Superordination, der Frau Datsi, hat er gefragt, mit intelligenten Reit den Skarbek nicht zu beleidigen. Gneiwe hat Skarbek und rief in die Sache beim Namen. Gornisch reutelte sich aufhören. Gehört am Mädel dann. Kein schöner Jüng bin ich nicht, wie ihr seid. Hab ich sie gewollt gewinnen mit Geld? Und ich habe ein Kratz getan in der Regimentkasse. Lempitzki hat gutmütig zugeschüttet mit dem Kopf, wie er tat der Herr Teus durch Gutzereien von seinem zu losen Kind. Skarbek hat wieder probiert, ein Spiel zu tun mit den Augen, aber Lempitzki hat ein paar Zeiten so abgehalten. Wieso er Bildung kostet Skarbek, hat er gewollt wissen. Gelernt in einer technischen Schule, aber nicht verwendet sich. Gezeichen und Pläne er konnte, nicht schlecht, Herr Chef. Lempitzki hat geschmeichelt in seine ausgezettelte Wohnzenein von einer Uhr. «Hei, Roi, Skarbek!» hat er gesagt. «Ich halte dich für einen klügen, geschickten Jüngen, und ich weiß, dass er das Leben zu verdienen hat. Wer hat es denn schlipp, Herr Schäf?» hat Skarbek gesagt, der reingeklickte, scharf in die Augen rein dem Schäf, was hat geschämt für eine Chabarnik. Lempitzki hat verstanden den Storch und hat bei diesem Blick getan auf Skarbek eine Wohnung, Er soll hoben mehr der Cheiritz. Hei roi Skarbek, hat er gesagt mit Wichtigkeiten sein Kohl, ich darf an Skarbek so hoben dich zugereitet zu machen militärische Pläne, verstehst? Skarbek hat kann ein Reirnisch getun mit seinen ois gepatscht Bohnen und gelassen gesäugtes Lülkerle. Ich verstehe, hat er gesagt, aber wie er weiß, bin ich mehr nicht ein Chein bei Skarbek, aber er verdächtigt mich. Ich weiß, ob Lempitzke gehen wird, aber das macht einen Scheiß. Für die Ausforschung ist nicht wichtig, dass ich aber Daniel halte das Jahr von dir zunächst. Wichtig ist dann, dass er sei bei dir die Pläne bestellt hat. Skarbik hat von Lempitzkes scheinem Schreibtisch ausgeklapptes Asch von seinem Lülkerle und es umgefüllt mit frischem Tabak. Aber dann, weil ich mich allein euch müssen beschuldigen, hat er ruhig gerät. Das Gericht wird mich bestroffen von der Lüge verraten. Lempicki hat ihm ein Mach getrun mit der Hand über dem Kopf, wie ihm ein Lachdäuser Jüngel. Rättsnarrischkeiten hat er gesagt. Verkehrt, ich will machen von dir ein Held, ein Patriot. In den Zeitungen wird man wegen dir schreiben, dein Porträt geben. Lempitzki hat sich zugebeugen zu Skarbiken, hat das Tieresgewinn verschlossen und mit höchster so Gehäßigkeit, wie er benutzt bei verfrieren Weiber, ausgelegt für ihn den ganzen Plan. Er Skarbik, wie er getreue Reuter, darf Trillers eingehen und machen die Pläne. Eine Schuze. Lempitzki wird ihm schon zuhelfen in der Arbeit. Erst Wenn alles wird sein, fertig, soll sich in ihm der Becken sein polischer Gewissen und er soll kümmern sich Vertrauen für ihn, dem Chef und der Defensive. Skarbik hat wieder Karriere mit seinem ausgeschmissenen Puhnen nicht getan. Erst wenn Lempitzki hat sich vergessen, in Umgang zu reden mit Feiern wegen der Dienst, was man getan hat von Kvoteland, hat er mehr nicht gekennst dulden und übergerissen, jene mit dem Reden. Gut, gut, hat er gesagt, aber ich will wählen einen guten Preis für meinen Wacht-Polisch-Gewissen. Sehr einen guten Preis. Limpitzki hat ungenümmend ein anderes Bohnen wie Tumit, wenn man fordert bei ihm eine hübsche Summe für Arbeit. Das wissen, Karbek, als es geht in eine größere Sache. Ich rate wie ein Bischof. Darfst du es nehmen in Betracht? Wir können noch schießen dort. Von meinen Wegen können alle Bischöfen einschießen in einen Tag, hat Skarbek gesagt, der Kalte. Lempitzki, der sich jeden Jahr in Grünem Donnerstück gegangen ist mit den katholischen Prozessen, hatte er sich zu machen, weil die Gläubige hat gedroht mit der Finja. O Skarbek, der Reuter liegt ihm noch in den Beinen. Er sind, dass er zu retten. Skarbek hat wieder ein Spiel getan mit den Augen Lempitzkis verschwiegen geworden. Ich will ein Abwanz, hat das Kabel gerät gelassen. Ein größer Abwanz. Was ist, Mädel, ha? hat Lempitzke fütterlich gefragt mit dem Mussterton. Als er so viel mit dem Kabel nicht lieb hat, hat das Kabel gesagt, der Treueger, müssen wir zu und verlieben. Gibt es zu, Herr Schäpp. Lempitzke hat ausgezahlt das Kabel in die Hand rein, ein er Päckle, ein Signatis, nahe und knackende ge. und wieder stillgerät ihm in Neueren. Hei, Roi Skarbek, hat er geschäbtschät. Keiner tue nicht wissen, wegen was wir am Gerät. Gewiss, Herr Schäb, hat Skarbek gesagt. Überhaupt tue es sich aber da nie nicht wissen. Skarbek hat umgestellt die Augen auf Lempitzken. Lempitzken hat sich zu tun. Verstehst du, hat er gemummelt. Wir können keinem nicht wissen, bei eurem Leid. Oipe soll sich herausweisen, ob die Arbeit auf zwei Fronten dann weil mir sage zwingen mir charisieren häs a skarbeke smägel nein hab es bessers ois de gemit deite und sei wenn dich schön zurecht machn favarat skarbek od ois ggleich der seid nazis odler zu odler ein ungestübtner neilolte mit tabak der herr chef hot doch seine menschen herum mee hot er gseit Da so lausen wir eine Stupfe neu. Ich weiß es. Limpetzkart fortall herumgetreibtsgaben ja neuer, wenn so er so strahlend abweg in der Artacafé zum Tischel von der Opernactrices. Ein schwarze Kaffe fang Herr Chef oder der Kellner gefragt bögendig sich. Nein. Wein, ver allemen, at Limpetzkebefeuil. Den besten, wo sie ist do. In einem am Morgen mit dem Tückzeklar. haben die Versche von Zeitungszündlich sich herausgelassen mit der Tummel, also haben alle Gassen verrascht. Räuchte Spionennetz, aufgedeckten Stuhl, arrestiert, räuchten Deputaten mit dem ganzen Staat. Wichtige militärische Pläne verchappt bei der Arrestierte, polischer Unteroffizier gibt uns die Meluche Verräter, Ausforschung im Geheim. Alle haben die Zeitungen mit der Größe Fettig gehabt, wo es einen noch feuchtgewinn vertrug, zusammen mit den Neues und seine Bilder von den Tuckhelden gewinn veröffentlicht. Von rechts das Bild von Konrad Lempitzki mit all seinen Medaillen und Aussagen aus seinem Brust, dem Retter vom Vorderland, wo es so hat die Verschweire entdeckt, von links das Bild von Gerhard Daniel, dem Häupt vom Geheimen Stab, wo es so hat gewollt, zu verkaufen das Land zu so dem Säune von Misrach und der beiden Steine gehabt, das... Das müße Bild von Unteroffizier Tadeusz Karbek von seinem Polisch Gewissen hat erwacht und er hat ausgegeben, der reute Verräter vom Land. Mit Großseife haben die Zeitungen beschrieben, wie er so, der reuter jüdischer Spion hat er reingezogen in sein Netz, dem naiven polischen Unteroffizier zu verkaufen sein Land von Teufels dem Schuchen von Misrach. Aber in der letzten Minute hat sich in der vierten Polak Aufgeweckt sein polisch-katholisch Gewissen und er ist sich gegangen mit Wadessam vor dem Chef von der Defensive. Mit Freiheit ist es zugegeben geworden, als nicht gegen Diktorov und Schauer Daniel hat nicht gelassen sich arrestieren, beschützend sich hinter dem Recht von seiner deputatischen Unbarrierlichkeit hat doch Lempitzki ihm eingesetzt, nämlich in Betracht den Schutz vom Vaterland, wo sie es in Gefahr hat. mit Geheimreit ist gewein ungegeben, als der Eisforschung hat sehr wichtige und bekannte Materialien gefunden, was gerne leider nicht veröffentlicht werden zuläbe, wo sie reden nun eine gewisse schreinische Melieche, mit welcher das Land sich offiziell verbinden zum Surf ist zugegeben geworden, als ein Zusammenhang mit der Verschweierung hat Lampitz geur gemerkt eine Generalreinigung zwischen der Leute zu stehere in der Häufstut und Massen von sei arrestiert, bei welches er solch gefunden worden, kompromittierendige Materialien. Zwischen die allarrestierten solch gewähnt ausgerechnet der Numen von Nachman Ritter, ein Bäcker von der Professie. Die Telegraf drohten zwischen Peul und der Schreinersche Melüche in Misrach, haben nicht oft gehört zitterend dem Tag. Telegrammen sind geflogen hin und zurück. Kapitel 32 Wie ein Nebentorf hat Konrad Lempitzke gehiet dem Gewesen im Korporal Skarbek. Die Reute sollen ihm nicht aufräumen. Eher war Daniels Prozess. Umdessen hat er mitgeschickt, mit ihm seine Agenten hieten, zu so einem Hiten zu allen Restauranten und Schandhäuser, wie Skarbek hat verhullet sein Geld, Punkt der Säu hat Lempitzke abgeht, dem Chavadaniel allein und der Seinschutz ihm gehalten. Konrad Lempitzke hat sich gehalten bei seinem Klau, also bloß Selna schlugt man ihn mal rum. Generalen gibt man Covid-19 auch viele beim Seinen in Lage. Und nein, er hat Chavadaniel gehalten wie ein General. Er hat ihm abgegeben, er hat einen bequemen Zellen in die Wiese, die beste Nervus ist gewähmt. Herr hat ihm besorgt mit Essen von Stuttgart von der beste Restaurants wo Schwab Daniel hat ausgeklebt. Er hat ihm reingegeben Tint und Feder und Papier. Er soll allein kanen sich reiten sich zu der Verteidigung, wie der beschuldigter hat es gebollt. Er hat ungesucht seine unterordnete Saison San Häfler zum assistierten und an dem Orte tutiert, Herr Deputat, der Petat, hat er der Petaten von sein hab ma viel seier gewois gegeben der Meluche verräter zu der Polizei und ausgeschlossen ihm von der Volksvertreterschaft. Haver Daniel hat nicht in kein gleichen Weg aufgezählt Konrad Lempitz ging. Er hat gekickt mit Sportfilm bei der Rohsforschung gelacht und Jenner hat mit der sa feierliche Ehrnsgeit geleinte beschuldigungen gegen ihm. In upgezuckt sich unterschreiben dem Protokoll Hotsh Lampitski hat immer so heflig gebeten es zu tun. Es ist ebrik zu slayken in Herr Deputat, hat Lampitski gezog Futterlach. Me hoben alle beweisen. Er seht es allein wie ein Advokat, und er versteht, at das Beste ist moide zu sein sich Herr Deputat. <coughs> <coughs> Hava Daniel hat mit der Sarkaz erworfen getun hat den Tisch die Amerikaner, Feder, wo Slampitski hat ihm der Land unterzuschreiben dem Protokoll, als der Tintierer hat vergossen, das grüne Tischtoch auf dem schönen Schreibtisch von Lempitzkis Kabinett. »Herr Kommissar, genüge braviert die komödiantische Stücke«, hat er geschrieben. »Schön sollt er mich zurückschicken in die Füße.« Konrad Lempitzki hat sich nicht gebeisert auf dem zornigen Arrestant sein. Verkehrt, auswischendig mit dem Leischpapier, dem Tintfleck auf dem Tisch hat er wieder gerettet, häuflich und süß, zum Chava Daniel. Wir sind beide Kollegen eigentlich, hat er gesagt, ihr ein Advokat, ihr Heurer gewesen, und wir Advokaten dürfen mir gedenken, als Zorn mit Gesetz sind sie nicht Kampou ruhig, Herr Deputat, gelassen. Chava Daniel hat nicht gewollt, sondern ruhig gelassen. Mit einem ausgestreckten Finger gleich ein Pizken, schmeichelt ich ein Pumerein, hat er mal reingeschrieben, als er ist ein Liegner, ein Bildungmacher, als er ist Punkt der Sache verkauft seine Schumme wie der Provokator Skarbik, wenn er hat gekauft für Geld. Punkt der Sache hat er ihm umgeriefen die Sache beim Nommen, als die ganze Verschuldigung ist nicht mehr wie ein Mittel auf der Reisekriege von jener Seite dem kontr-revolutionären Bischof, aber das Mittel ist ein Schlecht, ein Patatschne. Ich habe Daniel hat gar nichts zu tun mit dem Land von jener Seite Grenitz. Keiner wird dort gar nichts tun, ihm zu raten. Er ist ein Fremder dort, er arbeitet für Peulen, für ein für ein basieres Land die Ordnung von Arbeiter und Peulen. Er macht nicht kein Sörter für ihn, und ob er wird einfach zu tun mit seinem Leben für sein Ideal, ist er bereit. Ob er keine Provokation ist, wird er nicht erlassen. Lempitzki hat ruhig ausgehört der feierde Gedruhschiff von Chava Daniel, er rupgeschlink in unabbrechelbüsche der Emerson, wo sehr hat im geworfenen Pune und geschmeichelt sich in die ausgezärtelte Bunsen der Fynn, wo Chava Daniel will ihm Lempitzki einreden, als er sehr hat gönig zu tun mit den Leuten von jener Zeit gereden. Lempitzki hat gut gewusst, Chava Daniels Wert auf jener Zeit. Punkt also hat er gewusst, weiß haben Daniel der Finn und der Vater gehalten er selche feierliche redes und es soll sicher passieren sich. hat ihm droht der herreste strof ich red um sin herr der potat hat klempitzke gesucht mit der schmeire mir haben gönn se tun mit angelegenheiten außer der grenzen von unser land mir haben bleußen sehen die grenzen von unser land was eher mit eiren leit und verraten, dass sie sich gegenseitig genarrt, genarrt wüsste ganz gut bei sich, als einer gläubt nicht dem zweiten Snarrerei. Wie gut Lempitzki ist gewähnt zum General Chava Daniel, als so bitter ist er gewähnt zu der Selner seiner, wo Seirot sei in der Hünder der gehabten Stutt und alles Füße mit sei umgefühlt. Nicht schade, wenn sei Jüngler, hat er gesucht zu seiner Leid, gibt es ja Pfeffer zu schmecken, die reute Leid. In seiner Leid hat er nicht geschaut, gegeben der reute Pfeffer zu schmecken, wie sein Chef hat umgesucht. Er Allein hat Konrad Lempitzki kein Pfeffer zu schmecken nicht gegeben, nicht der roteische Gatze äußgene sich mit kleinen Fischerlern, wo es da unter sein würde, Nicht er hat nur gehabt von Schlucken und peinigen Menschen. Lempitzki ist ein freiliger Perscheu, ein Lübe aber von einer guten Lesel-Wein, von Besuchen in Opera, Verbrengen mit Aktrices, Sitzende Kaffee. Er schavert sich auf viele mit jingen moderne Poeten, wo sie einen Linklich gestimmt und schreiben schreiendige, revolutionäre und erotische Lieder. In nahe Cafés kenn in kennen mir den eleganten schönen Konrad Lampitzki. Was stimmt schmeirpert, kusch Damen die hend patscht künstlichen de Pleitses und gries sich von alle Seiten auf rechts und links auf na muliken krucke Versteiger fair Franzjosefes Seiten. Servus, kise de Hand. Stillerheit hat er auch viele ungeschriebenen Liebe-Lieder mit sehr schöner Handschrift auf rosa parfümierter Papier. Er hat sie nicht gedruckt, die Lieder, aber gelohnt sich für seine Aktriss ist, hat er oft. Für was er hat ihm eine Welt mit Komplimenten gemacht und ihm geschweuren, als er es gattlich. Nicht für ihn, Lempitzkin, ist es gewinn an Arbeit, zu asken, sich mit fanatischen Ohren zu arbeiten, Umgewaschene und Verbissene, zu reißen sich mit See, zu sitzen mit See bei Ausforschungen, schmeckend dem unangenehmen Kabelreier von Kanzellarien, zum Schimmel von Twises, zu hören Geschreien, Krächzen und Geweinen. Übergelost hat er es zu seinem Gehilfe, Marion Slupik, ein Erdkollier in ein paar Scheuen, wo es der ganze schmule Brust seine ist behongen mit Medaillen, ohne schieren Medaillen, vor Kriegs- und Zivilerdienst, und ein Eug an Ausgerungenen im Krieg ist ständig verdeckt bei ihm mit der Schwarzscheide verbunden zum Kopf. Das zweite Eug, das Sehendige, ist grün, scharf und guckt ständig rup, wie bei einem Spielhund, der schnüchtert und will euch schmecken Blut. Auch der Marion Slubeck, der von seinem erdkollierenden Pohnen Können wir nicht wissen, nicht seine Jugend, nicht sein Gemüt. Er vernehmt sich mit geben Pfeffer zu schmecken, der heute leid, wo es fallen rein zu sein Chef in der Hand. Er schweigert, er strengert zu der Intergoren der Seine, wo es keiner weiß nicht, wer er ist, von wann er kommt, wo er lebt und mit wem er lebt. Verbringt er seine Tage und Nacht in der Defensive, hat man verlangt es von ihm gar nicht. mit zwei geladenen Revolvern. Greize beschützen sich gegen die viele Sonnen, wo sie auch zwischen der Reute entstürt, was ein Risches gegen sie begleitet von einem schweren Bulldog, einem Gräunen und einem Verchmurten, wie er allein ist, wo sie ein Lust im Nischdupf auf Kamenit, nicht bei der Arbeit, nicht beim Essen. Ist er damit auf die Fies, ständig bei der Arbeit seiner, Er schmeckt darum zwischen verschimmelten und defensiven Archiven, schiffriert auf geheime Materialien, kriecht über die Fises und Kanzellarien. Am liebsten von allen hat er auszuforschen, Arrestierte und geben sie, Pfeffer zu schmecken. Nach ihm, wie ein er Schuten, geht nur sein Hund, ein schwerer, ein Krummphysiker und ein Ungechmutter. Auch zu dem Slopeck lasst Lampitzki über die schwarze Arbeit. Und noch jetzt hat er sich so eingeteilt, Lampitzki. Für sich hat er genommen dem Chava Danil, dem General, mit wem es ist angenehm zu sitzen beim Tisch, auch viele, wenn jener siedelt und beisert sich. Für Schluppigen hat er übergelassen Chava Danils Leid. Er soll von seiner Reusquetschen die richtigen Protokolle. Ganz anders wie dem General Chava Danil hat mich gehalten im Gefängnis den selben Nachmen Ritter. Schon bei der Revisie, wo zwei Agenten haben bei ihm gemacht, und sein Stiebel vertug, wenn er ist heimgekommen von der Arbeit, haben sie ein Teil gemacht, und ein bisschen umgekehrt. So haben mit Messers aufgeschnitten, um die Küchen zu so finden, dort geheime Materialien. Sof Kassett 6, Hemmschach Kassett 7. Dort...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 Also ihr wilt her noch reddende Bücher, seid da soll gut und habt a Guck auf inser Website auf www.jedesbookcenter.org www.jedesbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönen Dank für'n Zuhören sich. You've been listening to another of our reddende Bücher, jedes talking books.